se pustíme do reči a do poslouchání. Namo dasse Bhagavato Arhato Samma Samyuttasse Namo dasse Bhagavato Arhato Samma Samyuttasse Namo dasse Bhagavato Arhato Samma Samyuttasse Iti Bhagava Aghang Sama Sambuddho Vinja Charana Sampañno Sugato Lokavijjo Anuttaro Purisa Dhammasaari Sattha Deva Manusanam Bhagava sva to bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanai ko pachattan ve ditambho vinihi tisupati bhagavato savaka sango ujupatipanno manno bhagavato savaka sango Nyaaye patipanno bhagavato saava kasaango. Sami patipanno bhagavato saava kasaango. Yadidam chathari purisa yogane atta purisa pugala. Ėse bhagavato saava kasaango. Aahuneyyo, paahuneyyo, dakheuneyyo, anjali karuneyyo, anu. Dagang punyakhetang lokasa ti evang bundang saganthaanam dhamman sangangcha bikhavo bhayamva chambita tamva tak. včera jsme hovořili. Začali uvažovat o devíti stupních prodlevání samatě. Věřím, že všichni jsou přesvědčeni, že toto prodlevání je dobré prodlevání a stojí za to se mu věnovat. A mluvili jsme o prvních dvou stupních, které jsme nazvali Samstapayati, jogín nejprve musí se naučit položit své vědomí na objekt meditace. Objektu meditace, jak jsme vysvětlili, se říká karma stána, karma zde znamená vůle a stána zde znamená místo. Ne. Čili začátek je, že na základě víry v instrukce kompetentního učitele, nejlépe buddhy samého, ovšem buddha samý se těžko hledá, tak alespoň někdo, kdo realizoval něco z toho, co budu realizoval. Vírou v této instrukce, přesvědčením o pravosti těchto instrukcí, člověk získává schopnost a vůli, Zanechat své vědomí na objektu meditace. Aby se tomu tak stalo, musí překonat prvního a základního nepřítele jogínu, který se nazývá. Prosím. Nevidíte, no všech nevidíte. Lenost. Hm? A jak překoná Jogin lenost, Bodhisattva Maitreya, a budoucí Buddha ve svém velkém, velkém soucitu vysvětluje, překonání lenosti potřebuje meditující čtyři faktory, důležité faktory vědomí, s kterými by každý Jogin se měl stát familiární. První faktor vědomí říká se mu e, pálí sadda, v sanskritu šradda, hm? což znamená víra. Víra v co? Víra v pravdu <coughs> instrukcí hm? Budhy kom, nebo kompetentního učitele, který vysvětluje, že e, stav hrubé mysli to je nesamatový stav, je stav utrpení a stav jemné mysli, což je samatový stav, je stav opravdového čistého štěstí. V buddhistickém pojetí Šrada v Abhidarmě se vysvětluje, já jakožto student Abhidarmě, zjistém smyslu učitel Abhidarmě, ale dobrý učitel je stále věčný student, v buddhismu se vysvětluje sadha, nebo šradha jako ava kalpana nebo okapana, což znamená ava znamená dolu kalpana od sanskritského kořene klp znamená eh, se aranžovat, aranžovat se dole hm? nebo eh, dole se na, se Objektem meditace. To je e, víra v buddhistickém poeti. E, proto víra a e, moudrost jsou úzce spjaty dohromady. Bez buddhistickém poeti e, e, víra neexistuje bez moudrosti a moudrost neexistuje bez víry. V tom smyslu, že se jogin je schopen aranžovat s tím, co dělá tak, že k tomu má důvěru a nachází v sobě díky této důvěře Druhý faktor, šrada, vede k čanda. Čanda znamená chtíč. Chtíč v buddhismu má vždy většinou e, negativní význam. V, v sutrách se píše, e, sam, e, e, že e, vlastně e, e, vše, co v samsáře, e, v samsárickém životě e, Pociťujeme, je čanda můlika, je e, zakoreněno v chtíči. Tuto chtíč je kořen samsárického vědomí. Ale v buddhismu rozlišujeme dva druhy chtíče. Káma čanda, hm? což je chtíč po objektech E, smyslových požitků a dhamma čanda nebo dharma čanda hm? e, Chtič po darmě hm? po pravdě tento chtič je základem všeho dobra a e, naopak chtič po e, smyslových požitcích je e, základem veškerých zmatků ten, kdo se aranžoval hm, se svým objektem meditace, ten bude mít chtíč podarmě. Jinak se nearanžuje se svým objektem meditace. Hm? Je jasné. Třeba to pochopit. A jen, jestliže se eh, eh, meditující aranžuje se svým objektem meditace, najde v sobě chtíč po pravdě a samata a pravda je nerozlučitelná. Jedině pravda může vést k utišení a samata není nic jiného než utišení. A Jedině utišení, utišená mysl může poznat věci tak, jak jsou. A utišená mysl je právě mysl, která touží po pravdě, a touha po pravdě se stává silnější než touha po smyslových požicích. Pokud touha po smyslových požicích je silnější než touha po pravdě, co se stává? Třetí faktor k překonání lenosti je vyjáma úsilí. Ten, kdo není přesvědčen, že požitek klidné mysli je daleko hlubší a cenější než požitek smyslových smyslů, nikdy nevyvine správné úsilí. A ten, kdo vyvine správné úsilí, čtvrtý faktor překonání lenosti, pocituje prašrabdy, o tom jsme mluvili včera. Prašrabdy znamená v češtině a v evropských jazycích nemáme žádné slovo, které to přeloží. jedním slovem, musíme to přeložit dvouma slovy. Prašrabdy znamená lehkost a jasnost mysli. Hm? Lehkost a jasnost vědomí. Je to Eh, opak, takzvané daushtuliam, dutula, což znamená nic jiného než hrubost, hrubost těla a mysli. Hrubost těla a mysli je nepřítel číslo jedna utišení. Bez eh, eh, k překonání hrubosti musí člověk pocítit lehkost a jasnost. A lehkost a jasnost přijde jedině, jestliže je. se člověk aranžuje s objektem meditace, e, bude mít chtíč popravdě, e, e, vynaloží k tomu e, patřičné úsilí a pak teprv začíná pocitovat lehkost a jasnost. Tato lehkost a jasnost nedovolí lenosti, aby se plně projevila. Jelikož lenost se přestane plně projevovat, meditující získává, jak jsme vysvětlili včera, kontinuitu u objektu meditace. Jestliže získá kontinuitu u objektu meditace, získá automaticky tuto lehkost a jasnost vědomí, která patří k této kontinuitě. V začátečních stádích meditace, pokud eh, meditace se nestane zvykem, pokud utišení se nestane zvykem, eh, tyto, eh, tento hlavní eh, nepřítel joginu, tedy lenost, eh, meditující se musí hlavně spoléhat na, eh, na úsilí, na eh, vůli, aby lenost překonal. A jelikož se spoléhá na hrubé faktory. Úsilí není hrubý faktor, ale v, v tomto stádiu, začátečním stádiu, v těchto dvou začátečních stádiích prebývání ve samatě, e, úsilí je spojené s, s, tím, s násilím. Člověk e, vůli chce e, Zabránit tomu, aby prostě sílou chce zabránit tomu, aby mysl neodešla od objektu meditace. A proto tyto dva, dvě základní stádia přebývání v klidu jsou ještě spojené s jistou s jistými frustracemi, hm? nepokud člověk pracuje s sílou, vždy eh, tato práce z ústatu objektu bude spojená s jistými frustracemi, které jste jistě sami <coughs> asi zažili. Hm? Je tomu tak, nebo ne? Hm? Ale, jak jsme mluvili včera, úsilí bude odměněno čím? Bude odměněno jistou zkušeností této lehkosti a jasnosti mysli, která eh, eh, kompenzuje, začíná kompenzovat tyto frustrace. A jestliže tato eh, lehkost a jasnost mysli přijde k projevu, meditující se dostává do třetího stádia eh, Přebývání v samatě, které se nazývá Ava Avastápana Ava je, že meditující Ava, jak jsme vysvětlili, znamená dolu meditující, se aranžuje se svým objektem meditace tak, že kdykoliv opustí objekt meditace, je si to vědomé a okamžitě reaguje. Toto je třetí stádium samaty kterému se říká v komentářích, se to v sanskritských komentářích, je to vysvětleno jako záplatování. Což znamená, když se objeví díra v pozornosti, okamžitě meditující přiš záplatu. Jestli nepřiš je záplatu, tak není v. Třetím stádiu samaty a e, frustrace ještě se můžou objevit. Ale jestliže okamžitě reaguje křižitím záplaty a vrací se e, okamžitě e, zpět k nenechá díru, a, aby zůstala, okamžitě reaguje záplatou. E, Začíná se projevovat ve větší síle pozornost. Čili k síle jasného pochopení instrukcí přichází síla pozornosti, která nedovolí, aby jakmile se díra v vnímání objektu meditace objeví, nedovolí, aby tato díra zůstala hned, začne šít na to kole pod se. Dneska pátek není, je sobota, ale šije se stejně v sobotu, jako v pátek meditující. I v neděli, doufejme, Zítra najdete poslední den, najdete obzvláštní sílu a jasnost, tak odhodlání šít, šít, šít stejně dobře v neděli jako v pátek. A to je tedy třetí. Hm? Třetí prebývání v samatě je, že díky vzrůstající síle pozornosti, která právě přichází s těmito čtyři faktory, s manifestací víry, s manifestací chtíče popravdě, manifestací úsilí, manifest, které je doprovázeno jasnosti a lehkosti. Meditující tedy nachází v sobě sílu pozornosti, která nedovolí, aby nešil. Okamžitě reaguje. jako šicí stroj, když se do něj ně šlápne, nemůže nešit. Meditující, jestliže se dostane do třetího stupně, Sama... <laughs> Nemůže nezáplatovat, musí záplatovat. Proč? Protože síla pozornosti mu nedovolí, aby nechal díry růst. Doufám, že všichni zažili tento třetí stupeň. <laughs> Jestli ne, tak meditace. Je třeba cvičit, cvičit, cvičit. Cvičení dělá mistra, jak říkají naši kolegové Nímci. A jestliže se člověk dostane do třetího stádia samaty, co se stane? Pozornost Přirozeně začíná růst. A to se projeví, mělo by se to projevit nejenom v meditaci, to by se mělo projevit i v každodenním životě. Na to se člověk učí meditaci, je vždy o tom třeba uvažovat, aby ji využil v každodenním životě. A to znamená, co? Jak říká Horvínek, na hlouposti nekoukám. <laughs> Jak to je? <laughs> na hlouposti nekoukám, jenom tady zatloukám. <laughs> tak doufejme, že meditující <laughs> v každodenním životě tež se, jestliže pozornost bude hůst díky meditaci, nebudou se zabývat hlouposti, budou slušně zatloukat, a co řekne horvínek, co řekne špejbol, a to si hodný horvínku. Máme tady pana Trojana, tak musím nějak... Nehrám po horvínkách, divadlo horvínka. Ne, hm? tu je otec. Ne. To jsem si nějak spletl. <hý> <hý> <hý> <hý> <hý> tak to to, <hý> <hý> Légrace musí být. Tak čtvrtý stupeň. E. Prodlevání v samatě, kdy pozornost dozrává, kdy už dozrála, se jmenuje Upastápajaty. Upastápajaty znamená, že meditující stále zůstává díky síle pozornosti, která dozrála u objektu meditace. Jestliže meditující je schopen stále zůstávat u objektu meditace, ať přicházejí jakékoliv počitky, ať přicházejí jakékoliv jiné věmy, ať přicházejí jakékoliv jiné myšlenky, stále zůstává u objektu meditace. Co se stává? Začíná proces eh, eh, radikální změny. Jaké změny? Češtění mysly. Nečistoty mysly, stejně tak jako když se pere. V prvním stádiu se musí odstranit nej, ty hrubší nečistoty, potom to jde, ta pračka zase na, na druhé na druhý chod, pak na třetí chod, tak toto je první chod. První chod mytí je, že meditující se naučí tím, že jeho pozornost dozrála, zůstávat, ať se děje cokoliv, zůstávat tu objektu meditace. Tím pádem, První kolo e, mytí hm, e, úspěšně se stává dovršeno. E, je si vědom tím, že jisté hrubosti mysli se ztratily, e, mysl získává jemnost a e, to je první stádium tím, že mysl získává jemnost, získává hlubší uvědomění. A právě zrání pozornosti vede k jasnému projevu uvědomění. Bez toho, aby pozornost, nedozrála, uvědomění nedojde k jasnému projevu. Uvědomění právě dojde k jasnému projevu tím, že pozornost dozrává. Jak pozná meditující, že jeho pozornost dozrála právě tím, že zůstává u objektu meditace. Ať vnímá jakékoliv city, jakékoliv percepce, jakékoliv myšlenky, neopouští objekt meditace. To znamená, že pozornost dozrána a vědomí, uvědoměnost, hm? sampadžania, sampadžania, sam, jak už jsme říkali včera, stejný sam, jako v sammády, hm? Sam znamená dohromady a tež správně. Pražanya je schopnost diferenciovat, schopnost si uvědomovat. Uvědomování není nic jiného než správná diferenciace. A správná diferenciace to, čeho, toho, jak se jeví, společně jeví. Hm? jak vysvětluje vysudimaga dobrý, dobrý meditující je jako dobrý lučišník. Hm? Jaký je znak dobrého lučišníka? dokáže soustředit dobře. Kdykoliv dobrý lučišník se trefí do cíle, okamžitě si uvědomí, takto držím luk, takto držím e, tětivu, takto držím šíp, nakládám toto úsilí, e, moje ramena jsou takto, mé tělo jsou takto, toto je moje koncentrace. Jestliže si to e, správně uvědomí a vidí souvislosti, hm, což je sampražania, tak e, nejenom jednou, Náhodou se trefí do cíle a pak eh, po když střílí dva kilometry vedle, tak to znamená, neznamená, že je lukostrelec. Jenom když uvědomněle se strefí do, do cíle nebo přibližně do středu hm, a eh, po druhý se znova strefí, no tak se říká, to je lukostřelec. Jestliže se strefí po třetí, po čtvrtý, po pátý, a po šestý trochu vedle, no tak okamžitě si též uvědomí, strefil jsem se vedle, proč? Protože e, moje ruka byla nějak jinak, protože síla, e, kterou jsem e, použil, byla příliš nebo příliš málo, nebo příliš moc, nebo moje soustředění nestačilo, okamžitě si to uvědomím. A e, tím pádem, když se strefy vedle, bude to pro něj požehnání, protože to dovede ještě k lepší koncentraci. Hm? V Mahabharatě je slavný příběh. Četl někdo Mahabharatu? Hm? Ten, kdo se zadívá indickou kulturou Mahabharata je ne... Nepřekonatelný eh, eh, zdroj moudrosti eh, a eh, nepřekonatelný zdroj eh, eh, pro eh, pochopení, jak eh, moudří lidé v minulosti jednali, žili jaké byly jejich zásady. Mahabharata, zná, má osobnost Mahabharata, je Drona achária. Hm? Drona Acharya byl učitel bojových umění po Kauravy a Pandávy, hm? to prince, největší učitel bojových umění své doby. Hm? žák slavného učitele parašurama, Brahmana, sám tež Brahmin, a jeho syn, Ašvatama, který je též velký válečník Mahabháraty, nijak není spokojený, že se stále věnuje Arjunovi a zanedbává ostatní. A ptá se e, dróna Čária, proč je tomu tak svého otce. E, proč věnuje e, víc pozornosti Arjunovi, který není jeho syn, než jeho vlastnímu synovi. A dróna Čária mu povídá, Milý synu, uděláme test. Jaký test zařídí, aranžuje kohouta na stromě a střílejte na kohouta. Ale než vystřelíte, musíte mě přesně říct, co vidíte. No, tak pozve první Judištýra, Judištýr na míři, nebo já už nepamatuji, myslím, že je to Judištýr na míři a zeptá se o co vidíš. Vidím nebe, vidím strom, eh, eh, vidím kohouta, dobře nestřílej, to je dobrý. Pozve dalšího válečníka, myslím, že je to Býma, co vidíš, eh, vidím... Strom a vidím kohouta. Dobrý, to je v pořádku. Pozve svého syna a co vidíš? Vidím, myslím, kohouta, strom, tež. dobrý, mistr, pozve Arjunu, Nami, Ardžuna, Nami, Švatána se, co vidíš? Já vidím kohouta. Dobře se, to je všechno, zaměhli jsme, vidím oko kohouta pouze no, no, svojemu synovi, právě proto, eh, drahý syne, se věnuju eh, Arčunovi eh, víc než komukoliv ostatním hm? co to znamená, že eh, kdo se chce naučit správně meditaci, musí si uvědomit přesně, co dělá, jak dělá, když jde meditace dobré, proč jde meditace dobré, když jde meditace špatně, proč jde meditace špatně. A to je funkce čeho? To je funkce uvědomění. Jestliže tato funkce uvědomění začíná zát. Může se naučit, stejně jako Arjuna, vidět jenom, jenom střed cíle, který ho chce dosáhnout. A přesně ví, jak to dělá. Takový jogin padá do... Stavu hlubokých koncentrací, sjede do nich jako počát. No. <laughs> <Okay. laughs> jako pomáhat, nemusí se snažit. Hm? Kvůli čemu? Kvůli síle uvědomění. Bez síly uvědomění e, nedochází, e, nemůže nikdy dojít plnému projevu utišení. Plný projev utišení právě přichází sílou uvědomění. A jestliže tato síla uvědomění se začíná plně vyjevovat, je to díky tomu, že síla pozornosti dozrála. Jestliže síla pozornosti nedozrává, síla uvědomění tež nemůže, doz, nemůže dozrát. A jestliže ne, síla uvědomění nedozraje, tak jednou e, je možný, že občas se člověk strefí trochu ke středu, ale podohou se stref, může strefit e, třeba e, úplně někam jinam. Jestliže síla uvědomí začíná dozrávat, není možné, aby se jednou strefil eh, do prostřed terče a po se strefil úplně vedle. Není to možné. Proto je třeba, aby meditující eh, vyvinul vůli. Hm? A nadšení, jedině když má nadšení pro to, co dělá, toto uvědomění začíná přirozeně růst. Když už jsme u Mahabháraty, v Mahabháratě je slavný válečný Dzhaj Drat, který ho Arjuna zabil, nebo zabránil tomu, aby ostatní pandavové. E, ubránili jeho syna, který byl zabít potom e, válečníkam z, z, kle, z klanu Kauravců. Hm? E, aby se pomstil, musí zabít Jai Drata, protože zamenil e, smrt jeho syna. A Jai Drat samozřejmě se bojí Arjunim, protože takový válečník se nenarodí, e, každou chvíli. A ptá se Drona Acharya, který je e, generál, který je e, hlavní, e, jak se to bude, maršál, <laughs> jak se řekne, e, hlavní generál armády Kauravců, ptá se, by oba dva, my jsme tvoji žáci. Proč je tomu tak, že Arjuna se stal tak velký válečník a já teď jsem se tež učil od vás a já, se, já mám strach a vím, že nemůžu být protivníkem Arjuny. Přece jsme se učili od stejného učitele, jak je to možné. A drona, moudrý drona Čary a říká, to je pravda, vy jste se oba ode mě, vy jste oba moji žáci, ale oba jste se učili stejné věci, ale ne, zatímco ty byl spokojený s tím, co se naučil, Arjuna nikdy spokojený nebyl a stále, stále hledal dál, hledal dál ne, v souvislosti, až se stal velký válečník. Hm? Kdo hledá souvislosti, kdo hledá, e, e, kdo touží po jasnosti, e, kdo e, pronikne hlouběji do jasnosti, právě sam Prajanya, uvědomělost. Ten, kdo získá sílu uvědomělosti, může jít opravdu do hloubky. Kdo nemá sílu uvědomělosti, jako jaidrat Ví, že bude. Nemůže efektivně se postavit překážkám, které nastanou. A překážky, jestliže se někdo dá na meditaci, určitě přijdou. Bez překážek není žádná meditace. Hm? Ale ten, kdo prožívá tento čtvrtý, pátý stupeň šamaty se říká damayaty. Jestliže pozornost dozrána, meditující začíná krotit zašpinění své mysli. Jestliže začíná krotit zašpinění své mysli, začíná se cítit trochu jako v nebičku, ale v malinkém nebičku. <laughs> Mnoho meditátorů, když se začnou cítit fajn, lehkost je tam, e, e, jasnost je tam, no tak e, jako džajverát jim to stačí a zůstanou tam. Ovšem to je jenom začátek. Jestliže někdo chce jít dál, Musí přibrat na síle uvědomělosti a poznat, že přestože že se cítí fajn a přesto, že prožívá jisté, jisté, jistou slast, tendence mysli k klesání a k těkání neď byla překonána. Jestliže tendence mysli k klesání a k těkání nebyla překonána, to znamená, že nečistoty vědomí jsou stále ještě tam, jenomže meditující jako Jajdrat se spokojí s málem a ne jako Arjuna sílou uvědomění se snaží dosáhnout Plného vědomí, plného utěšení. Proto po pátém stádiu, ne, což je dumajati skrocení základních, hlubších nečistot, jestliže meditující skrotí základní hrubé nečistoty. Stává se, že ztratí dech, protože se začne užívat v, tom, v té trochu slasti, kterou prožívá. Když se začne užívat trochu slasti, kterou prožívá, nevěnuje se, má odpor k věnování se eh, objektu eh, meditace. Hm? A jako malý válečný džajtrat zůstává tam. Já jsem ve své malé zkušenosti jako učitel meditace, poznám meditující, kteří 30 let takhle medituje, že se dostanou do jistého pocitu e, e, slasti a pak zapomenou na dech a prostě tam sedí. Když ale potkají e, dobrého protivníka, jako Arjuna, no tak eh, to s nima dopadne špatně. A nemůže to dopadnout dobře, Protože eh, tento stupeň eh, šamaty, tento stupeň klidu, je jenom začátek, a když se někdo spokojí se začátkem, nemůže postupovat. Jedině, když začíná, abych. Jasně vyjádřili v spojitosti. Prvním nepřítelem meditace, jak už jsme řekli, je lenivost. Jestliže lenivost byla překonána, pozornost může začít dozrávat. Jestliže pozornost dozrává, začíná si být meditující vědom jasněji. Tendenci vědomí buď klesat, které se říká technicky tina mida, hm? což je slos eh? en v češtině to preložíme jako malátnost a ospalost, říká eh, Libor, musí se mu jehyt, asi si něco dobrýho prečet. <laughs> tak to mu řekne malátnost a ospalost. Malátnost je e, necitlivý stav vědomí a ospalost je necitlivý stav faktou vědomí. Hm? Tak je to vysvětlené ve Abidámi. E, ve stádiu, kdy v prvním stádiu, kde pozorno začíná dozrávat právě a meditující, začíná e, e, prožívat pocity slasti, začáteční pocity slasti. To jsou jenom malé síkorky. <laughs> Ale jelikož na tyto pocity není zvyklý, e, vidí ve špačcích orly. Tím pádem je odpoután od meditace a mysl klesá. Čili v tomto, eh, eh, v tomto stádiu tréninku se ještě může stát, že nastává hrubé klesání mysli. Do eh, čeho? Do malátnosti a uspolosti. Hm? Myslím, že eh, Většina z nás ví, ví. V... Jestliže pozornost dozrává Stále ještě může nastat k, k hrubým projevům této tendenci mysli klesat, ne, čili ospalost a malátnost, nebo jak jsme to prožili. Ale eh, <hým> eh, hrubé tendence k těkavosti mysli byly už překonány. Pozornost může překonat hrubé vyjádření těkavosti, neboť meditující je zvyklý zůstat u objektu meditace, ale bez dozrávání uvědomělosti není schopen překonat hrubé vyjádření právě ospalosti. Jelikož se cítí fajn, tak nemá zájem dál se věnovat objektu meditace a použít jemnější mysli, k tomu, aby si uvědomil, že nečistoty mysli ještě stále existují, jenom že díky nedbalosti si jich není vědom. Ovšem, že jestli začíná uvědomělost zrát. Pak se může dostat do šestého stádia e, podlevání v samatě, které je, je daleko příjemnější, Tému se říká šamajaty, od toho je taky šamata, uklidnění mysli. Jestliže mysl e, překoná hlubší tendenci ke, ke klesání, jak překoná tendenci mysl, překoná tendenci ke klesání pozornosti a vůli. Jedně pozornosti a vůli může mysl překonat tuto tendenci ke klesání. Že úsilí a pozornosti. Jestliže eh, úsilí a pozornost, hlubší pozornost založená na eh, zralejším uvědomění, překoná, tuto hrubší tendenci k klesání mysli, může meditující vstoupit do šestého stádia šamaty, šamajaty. Jeho mysl se stává plně utěšená. Plně utěšená mysl je ta mysl, ve které uvědomění začíná zát. A jestliže uvědomění do zraje, dostává se do sedmého stádia šamaty, v tomto stádiu šamaty meditující se stává schopen sedět dlouhé hodiny bez velkých potíží, protože jasnost objektu se nestrácí a úchylky k klesání mysli a k těkání mysli se stávají minimální. Jestliže tendence k klesání mysli a k Těkání mysli se stávají minimální, meditující se stává schopen sedět dlouhou dobu bez velkých potíží. A jelikož díky uvědomění zůstává ne silou, ale moudrostí u meditačního objektu, přestože může pocelovat Pocitovat různé bolesti, tyto bolesti ho nebudou hostilovat. Každý, kdo se chce naučit meditovat, nemůže se nikdo naučit meditovat bez toho, aby konfrontoval bolesti. Takové jogí ještě nikdy nebyl. Ne. Ten kdo se stal joginem, se stal joginem tím, že se naučil eh, tolerovat bolest a to tak, že se naučil tolerovat bolest moudrostí, uvědomění. Jestliže se tomu naučí, vjede do sedmého stádia šamaty jako... Masl. Přesně tak. Nebo ještě lépe jako po Ghi. Teď už je to Ghi, teď v tomto stádiu. Už je to všechno měký. Purified Bata. <laughs> <laughs> mluvíte se o, o bolesti fyzický, anebo psychický? Psychická bolest v tomto stádiu už nenastává. Je to jistá fyzická bolest. Jestliže mysl je příliš v tomto stádiu je mysl tak jemná, že není tolik efektovaná bolestí. Fyzická bolest tam může být, ale nebude efektovat mysl. Stejně tak, jako zvuky tam můžou být, ale nemůžou odvést vědomí od jasnosti v objektu meditace. A ta jasnost v objektu meditace způsobí právě lehkost Flexibilitu těla, které, ačkoliv bolest tam je, nedovolí vědomí, aby se i to bolesti zabývala. Jestliže se vědomí nezabývá bolestí, tak bolest se stává automaticky snesitelná a neruší meditaci. A nikdo se jogínem nestal, pokud se nedostal do tohoto stádia lehké, jasné mysli, která je schopná se věnovat plně meditačnímu objektu, bez toho, aby se nechala ovlivnit jinými objekty, včetně bolesti. Je třeba vždy si uvědomit, že... Neexistuje situace, jestliže vědomí má uvědomění, pozornost a koncentraci. Neexistuje situace, kdy jsou dva jasné objekty před vědomím. Jestliže vědomí má pozornost a vědomost, a koncentraci vždy může být jen jeden jasný objekt. A jestliže tento objekt je opravdu jasný, nedovolí tomu, aby se jiný objekt stal jasným. Toto se právě stává v stavu utišení. Plného utišení. Vyu pašamaty. Vy je tady jistý. Důraz právě v tomto stádiu vjupa šamaty plného utišení uvědomění dozrává. Jelikož uvědomění dozrává, mysl nedopouští, aby byla rozptilovaná nebo byla Tendence k padání mysli nebo k rozptilování mysli, aby došla k hlubšímu pojevu. Tato tendence k rozptilování mysli nebo k padání mysli bude objevena v tomto stádiu předtím, než se věví. V to. Tom, v tomto stádiu meditace jogin se stává tak citlivý, že je si vědom výkivu ve, ve směru roztýlení nebo ve směru klesání mysli předtím, než se plně vyjeví. A okamžitě, právě u, sílou uvědomění, tento výkiv může anulovat. Jestli, jestli je toho schopen, projeví se další síla na základě síly uvědomění, a to je síla středního úsilí. To znamená, že jestliže se objeví, tendence k klesání mysli. meditující neprojeví příliš moc vůle, mh? příliš moc úsilí a tím pádem úsilí bude apropriát, apropriátní bude patři. Bude se hodit, nebude v nějakém konfliktu, ne, takže nepovede k tendenci. Jestliže je příliš úsilí, mysl získává tendenci k těkavosti. Jestliže je těkavost, jak meditující řeší problém těkavosti, Koncentrací a pozorností. Jestliže ovšem koncentrace je příliš silná a není doprovázená e, patřičnou pozorností a uvědomělostí, mysl získává tendenci ke klesání. Tato tendence ke klesání, jak už jsme řekli, je řešena čím? Je řešena vůlí neboli úsilí s patričnou pozorností a uvědomění. Jestliže uvědomění dozraje, tak toto úsilí bude apropriátní, bude odpovídající, odpovídající situaci. Čili nedovolí tomu, jestliže meditující použije úsilí k překonání tendence mysli k klesání, Nedovolí, aby se jako reakce na to objevila tendence k těkavosti. Jestliže se objeví tendence k těkavosti a skrotí ji koncentraci společně s pozorností a uvědoměním, nedovolí, aby to vedlo ke Klesání. Čili e, úsilí se stává rovnoměrným. Jestliže úsilí se stává rovnoměrným. Co dojde k plnému projevu upeka? Hm? Co jsme přeložili jako rovnoměrnost mysli. Co je rovnoměrnost mysli? Rovnoměrnost mysli je, že mysl nemá. Te ani tendenci k lpění na tom, na příjemném počitku, ani nemá eh, tendenci k odmítání nepříjemného počitku. Tomu se říká upekra. Hm? Tato upekra dojde k plnějšímu projevu, jestliže právě síla to, tohoto správného úsilí dozrála. Jestliže síla správného úsilí dozrála, co se stane? Jednobodovost mysli. Hm? Jako Arjuna, když se zaměří eh, na terč, co vidí, jenom vidí prostředek oka kohouta. Hm? Potom, když vystřelí, nemůže ani ani eh, pár milimetrů vystřelí vedle. Jestliže se chcete stát joginy, <laughs> potom byste měli usilovat. A jedno bodovost myslí, jestliže získává sílu pravidelné praxe do zraje v samády. Jestliže někdo zakusí samády tímto způsobem, že projde těmito eh, eh, osmi stádií tréninku, cokoliv se bude chtít naučit ve vědě jogy, poplyne, <hlasují> jako poče. <hlasují> Ať, ať, se učit, ať se bude učit Vypasanu, ať se bude učit Zen, ať se bude učit Dzogčan, ať se bude učit Mahamudu, ať se bude učit cokoliv. Poletí jako orel nad Himalájami, nerušen jakýmikoliv ruchy. ruchy. Hm? No. Je to zkrátka borec. <laughs> ale stát se takovým borcem není lehký. Doufám, že najdete vzájem <laughs> přesvědčení, vášeň a odhodlání. Nic se nedá lámat přes kolena, ale stojí to za úsilí. Jestliže ne v tomto životě jistě v prýštinu, jestliže ne v prýštinu, na poprýštinu, nic, nic se nedá lámat přes kolénu. No a jelikož jsem mluvil dost dlouho, tady Libor mě varová, ale vypadá to, že všichni ještě poslouchají, tak jsem se tolik neprovidil, nebo ne. S tím hovinkem to bylo lehče, <laughs> to je výborně. Ale i s hulíkem jsem se strefil vedle Strojanem tady. <laughs> tak dáme tomu deset minut pauzy a pak nějaké ty otázky a odpovědi. A zakončíme jako vždy recitací a předání zásluh. Tak dobrý. Hein? že se jsem uchladil. Já už jsem byl nachlazený, když jsem sem, sem přijel. Já vím, ale jsem. že se Já jsem. Já nějaký. Máš dojem, jo? Já Jo. Takže to Takže V ledínský medicíně zázvor je právě e, e, opírá porhy. Tím pánem to tež chladí. To je Čínské medicíně máš studené nemoci a teplé nemoci, On, studené no to léky a no. teplý léky. Mm. A tím, že to, tohle právě je ten zázor, no, no. že otevírá ty póry vlastně působí na ty, na ty teplé nemoci. To je ochle, ochlazuje. Jo, jo tak to je v pořádku, protože žiju, že vlastně záněty ty vlastně horký, teplý. No, je horká, horká. To je horká nemoci. No, no, no, no takže... To ochlazuje. Mm. No je to, co co je Ne, já se neptám. Hey, já like. mám Jako pokud. je to strašně zajímavý číská, nic. Má někdo nějaké dotazy? Prosím, prosím. Já bych měl dva. Jeden, jestli byste byl tak moc odmítný, o meditaci v tředě, samozřejmě, o tom v kůzi, ale jestli byste mohl nějaký aspekt meditace vležit, protože jste říkal, že má být všech těch čtyřech stavy. A druhá otázka je... Že jste... Meditace je... Ne, první první, a pak druhá. First things first. Jak říkají naši kolegové angličani. Základ buddhistické meditace je pozornost a uvědomění. Hm? pozornost a uvědomění by, nemělo, by neměly být ztraceny v žádné pozici těla. Nejrychleji se ztrácí pozornost a uvědomění právě v leže, protože jsme zvyklí v leže spát. Proto málo lidí dokáže meditovat v leže. Hm? Že jsme zvyklí spát. Jakmile si lehneme, okamžitě ne, přijde únava. Hm? Ale jestliže Chce někdo se naučit meditovat v leže, je též důležitý, aby jeho tělo mělo správnou pozici. Tím pádem i v leže byla pravidla zpríjmené páté. Ležet na pravé straně, takzvaný Sinha lví ležení a složit nohy a ramena a tak dále tak, aby působili na páter ve smyslu vyrovnání, ve smyslu držení pátery rovně. To je také jisté umění. Jestliže není pozornost a uvědomělost, tak není možné mluvit o samatové a vypasanové meditaci. A v leže je to nejtěžší udržet právě pozornost a uvědomělost. Ale starý mazáci se o to snaží. Ale začátečníci, to jako já... To, <laughs> Mají s tím potíže. Dlouhá otázka. Někde jste používal vědomí a mysl jako synonyma. Jestli byste mohl trochu rozvíjet ty pojmy každý z Vědomí a mysl v češtině přesně nevím, ale v sanskritu nebo v pálí pro mysl nebo pro vědomí existují tři slova, hm? které se používají někdy jako synonima, ale mají různé, různé asociace, různé aspekty. Mysl, vědomí tež, mysl má jisté aspekty, Myslím, mysl, jestliže říkáme v češtině mysl, co na, co, na co myslíme, na myšlenky. Myslím myšlenky. A jestliže mluvíme o vědomí, jsem si vědom něčeho. Hm? Je to tak v češtině? V sanskritu nebo v páli máme tři slova. Čita, manas, Což je e, pravděpodobně ze stejného kořenu jako naše mysl. Hm? Jelikož jsme také indogermánský jazyk. A čita e, manas a vigiana. Vigiana má, e, jestliže mluvíme o vigiana v sanskritu nebo v páli, máme na mysli rozlišování. Jestliže mluvíme o manas, máme na stejně jako mysl, máme na mysli to, co tvoří myšlenky a co myslí. Instrument myšlenek. A jestliže mluvíme o čita, máme na mysli to, co je si vědomo objektu a to, co eh, akumuluje karmické síly, hm? protože vědomí pro eh, eh, toho, který ještě nedošel plného osvícení, je vždy spojeno s jistou, s které jsou dané vůli. Tyto formace, které jsou dané vůli, právě dávají do myšlení semena nových, nových myslí, nových formací. Hm? Tyto tři aspekty, v některé filozofii, včera se mluvilo o filozofii yoga-čára, se stávají tři druhy vědomí. Hm? Ale v, v tervádě jsou synonyma. Jenom eh, dávají na jeho tři různé aspekty. Hm? Myšlení, rozlišování a e, akumulování karmy, které probíhají současně v procesu e, myšlení, procesu vnímání. No. Ale o tom bychom mohli mluvit, to je e, téma na, na, na dlouhá lokta. Můžete si trochu nastudovat. Bulistickou filozofii Abidharma. Ta to vysvětluje všechno přesně v detailu, ale na to nemáme bohužel teď čas. Někdy jindy třeba. Já jsem se chtěla zeptat trošku víc na tu práci s bolestí samatě, protože to, to je aktuální. Yeah. A ve Vypasaně znám, ale v té samatě jsem, nemám na to moc. Někdy se mi podaří, že vím mám jí. ale počasem je stejně problém. Někdy se, jako jak pracovat s tou bolestí, víc to trošku rozvést Jak pracovat s bolestí? V, e, jsou dva druhy práce s bolestí. Ve smyslu samatovém a ve smyslu Vypasanovém. Hm? Teď, jelikož e, většina z nás se věnuje samatě, je lepší pracovat se samatovým. V hm? e, e, samatě, jestliže člověk pracuje na bolesti samatovým e, způsobem, e, už jsem se o tom zmínil, koncentrace, hm? což je. E, základ samaty, žádná samata bez koncentrace, koncentrace je, je vysvětlená v komentářích jako lupa, nebo mikroskop mysli. Cokoliv mysl vidí z koncentrací, z jednorázovosti, ten objekt se stává jako by zvětšen jasným objektem. Bez schopnosti koncentrace. Mysl je jako oko bez, bez, bez lupy nebo bez mikroskopu, co vidí, vidí všeobecně a malátně, ale Jestliže stejný objekt, jestliže si zvětšíme nad mikro, mikroskopem, vidíme všechny detaily. Hm? Stejně tak, jestliže mysl má koncentraci, může e, vidět i detaily. Jestliže nemá koncentraci, žádný detaily neuvidí. Hm? Jestliže si zvětšíme e, veš e, pod mikroskopem... E, e, je hlava vši, bude velká jako továrna. <laughs> Stejně tak, jestliže mysl získává sílu koncentrace, si může objekt, který je malý jako vnitřní objekt, samozřejmě, který je malý jako hlava špendlíku, si může zvětšit xkrát do nekonečných rozměrů. To studenti kasíny, meditace a to určitě e, jsou si to uvědomí, hm? této síly, koncentrace. Právě proto, e, jestliže mysl má koncentraci, která je založená na pozornosti a uvědomění, nedopustí, jestliže mysl má koncentraci, pozornost a uvědomění, Není možné, aby v ní v takové mysli vznikly dva jasné objekty zároveň. Jestliže jeden objekt je jasný díky koncentraci, pozornosti a uvědomělosti, jiné objekty nemůžou být jasnými. Teprve když pozornost, uvědomělost a Koncentrace začíná malátně, pak se stanou jiné, jiné pocity, než ty pocity spojené s objektem meditace, se stávají velkými objekty. Jestliže pozornost, uvědomělost a koncentrace, tam, žádný objekt, kromě objektu meditace, se nemůže stát velkým objektem jasným objektem. Hm? Jestliže vidíš hlavu vši pod mikroskopem, hm? velkou jako fabriku, tak už nemáš nemáš místo, aby se zvěnovala něčemu jinému, než hlavu hlavě vši. Já nechám a koukám na tu. Je to jasný? Je to jasný. Proto je důležité, jestliže koncentrace se začíná lepšit, musí uvědomit tu funkci koncentrace. Jestliže mysl se stává koncentrovaná, právě jestli se začne věnovat zvuku, malý zvuk se stane velký zvuk, v meditující se může leknout, jestliže se koncentrovaná mysl začne zabývat bolestí, malá bolest se stane velkou bolestí, jestliže se začne... Zabývá teplem, malé teplo se stane velkým teplem, jestliže dobrá koncentrace, meditující se začne potit. Proto pokud není koncentrace, tak nemůže být uvědomění toho, že jak je škodlivé se věnovat objektům, které nám neprospívají. A jak je důležité se věnovat objektům, které nám prospívají. A to je právě smysl pozornosti a uvědomění. Že mysl zůstává u objektu, které nám prospívají, a baruje se objektu, které nám vadí. Jak je to, mám to jako. Zkrátka musí to klouzat jak po másle. <laughs> Takže jenom, jestli toho dobře rozumí, nevědomatou pozornost a vracet se s pozorností na ten objekt toho dechu. Přesně, jak říká, místa. <laughs> Ještě nějaké otázky? je možné, aby nějaký yogín dosáhl takové stupně koncentrace a měl v sobě nějaké hrubé nečistoty v mysli, třeba jako sexuální touhu, která by se mohla potom zvětšit, takže by třeba jí nebylo schopen ovládnout v takové silné koncentrace? Jestli jsi trochu četl eh, indickou literaturu nebo čínskou literaturu, právě, eh, jestliže mysl se stává jemnou eh, a je blízkou Bohu Právě pak přicházejí ty různé výly, <laughs> pokoušet jogíny. Ty výly jsou tak, tak krásné, že ten, kdo nemá silnou koncentraci a moudrost jim neodolá. Jejich Krása. Právě síla koncentrace a síla uvědomění umožňuje tomu, který ho použije k požitkům, k špatnému účelu, používat požitku milionkrát víc, než ten, který koncentraci nemá. Ten, kdo má koncentraci, jestliže se obrátí špatným směrem, požitku, právě malý požitek se může stát je milionkrát intenzivnější. Ale Buddha nebo arahat nebo ten, kdo, kdo je dobrým joginem, ten, když jí něco dobrého, to cítí stokrát víc, že je to dobrý, než ten, kdo není jogin, ale přesto, že je to dobrý, on Potom je, on to neuchopuje. o to víc si to může užívat. Ten, kdo jogu nemá, je. to je právě ta hrubá mysl, v čem se podobáme prasátkům a podobným tvorů. Yoginovi Jogin, je tato mysle cizí. Takže Yogin si může užívat s výlami a když ji neuchopuje, tak je to v pořádku? Yogin, který eh, eh, má pozornost a uvědomění si nebude užívat eh, s protože eh, ví, že eh, se jim nemůže věnovat bez uchopení. Hm? A uchopení je utopení, Proto se jim vyhne. Ale aby se jim vyhnul, musí si zachovat pozornost a uvědomění. A to není, jestliže není vysoce realizovaný, no tak to není snadná věc. Já jsem chtěla říct tady k tomu, že Buddha říkal, že u čeho mysl přebývá, s ním se stotožňuje a nakonec si tím vstává. Nakonec tím. s vlastně jasně V podstatě od samého začátku tím je. Protože v budistickém pojetí vlastně svět je výtvor mysli. Jak prožíváme svět, je daný, jak prožíváme mysl. Tak necháme to tady. A zbývá recitace mety a predání zásluh za málo jovinského dobra, co jsme dneska praktikovali pro dobro všech bytostí. Nikdy na to zapomenout. Jestliže budeme meditovat s touto perspektivou, vše bude jako chočet. <těk> <těk> že se bude šoupat jako pogi, pogi, výborný. Mm. Tak zarecipyjeme to. <tabit> Namo tasse bhagavato arahato samma samudhasse. Namo se bhagavato arahato samma samudhasse. Namo dase bhagadato sama sammā sambhūrāsa. matta kusalene yantang santang padamma visamete. Sako uju ce suvacho chasse mudu SANTU SAKO CHE SUBARO CHE APAK KICHO CHE salahukavuti APAK GABO KULESU ANANU GINDO samachare KUNDANG PARE UPAVA sukinova chemino HONTU SABBE SATTA भवन्तु सुकिताता येकेचिपान भूतती तसावा थावरावा अनावसेशा दीघावा ये, अना ये महंतावा मजिमा रसखा अनकतुला दित्थावा ये वाद दित्था येचिदुरे वसंते अविदुरे भूतावा संभवेशीवा सब्बे Satta Bhavantu Sukhita Naparo param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi Vyaro sana patighasanya na anya manya Mata yata niyam putta māyusa eka putta Manurake evaampi sabbabute sumanasam bhavaye aparimanam, mettancja sabbalokasmin manasam bhavaye aparimanam, aparimanam. udangna doa ce tiriyan ce asambhadam asapattam, thiphatam charan sayanova yavata Etam satim madithaye bráhmam etam Viharam idam ahum. Pagama silava dasanena sampanno. Kame suvinaya gedháng nahijátu gabba seyáng. Punare ti tiete na sachevajena hotute jaya mangaláng. Etena na sace vaje na Etena ěte na sace sabbe roga upasamentute aaka satta chbummattha deva naga mahidika punyantang anumoditwa caramrakantuloka sasana, aaka satta chbummat tha deva naga mahidika punyantang anumoditwa ciramrakantu desanam akasa naga mahidika punyantang anumoditwa ciramrakantu tumamparan sabitiyo mate bhavato sukhi vigha yukobhava Bhavatu sabba mangalan rakkantu sabba devata, sabba buddha anubhaven sabba dhamma anubháven, sabba sangha anubháven, sadha suti bhavantute devo vasatukalen sasa sampati hetu ca phito bhavatu loko ca raja, bhavatu dhamniko, Skončíme tady a zítra plnou párou do dalšího klouzání.